31. fejezet Az Essex megyei főügyészség a Markez street található. A köznyelv csak veterán törvényszéknek hívja. Mivel itt dolgozom, jól ismerem az épületet. Az ügyességem mindig nagy a nyőzsgés. A megye büntető ügyeinek harmadát itt tárgyalják. Befelé menet szokatlan pitjenést hallok. A telefonom. Aztán rájövök, biztos az úgy alkalmazás, amit Mora telepített. Megnézem az üzenetet. Megint elmentem arra, megtalálták a sárga mustángot. Ez persze nem jó hír, de egy darabig még eltart, amíg az események korábban vázolt lánculata elér hozzám. Úgyhogy még van időm, remélhetőleg. Visszaírok. Oké, okay, épp most megyek a találkozóra. Lauren Muse az ajtóban vár. Szemes szikrákat hány. Alacsony nő. Két oldalán két, magas, öltönyös. A fiatalabb sovány, de izmos, szúrós tekintetű. Az idősebbnek idétlenül hosszú a haja, ahhoz képest, hogy felül teljesen kopasz. Kiálló hasa állandó harcra készteti az ingombjait. Miután belépünk az előtérbe, az idősebb megszólal. Ragdél különleges ügynök vagyok, ő pedig Krüger különleges ügynök. FBI, kezet nyújtok. Krüger szorítása érezteti kiál feljebb a hierarhián. Rosszalló képet vágok. Ezután Rogdél Miúzhoz fordul. Köszönjük az együttműködését, hölgyem. És most hálásak lennénk, ha magunkra hagyna minket. Miúznak nem tetszik a dolog. Azt akarja, hogy kimegyek? Igen, hölgyem. Ez itt az én irodám. A hivatal pedig nagyra értékeli az együttműködését, de szeretnénk négy szem közbeszélni népdűmányomozóval. Nem. Mondom. Rám néznek. Pardon. Szeretném, ha a News asszony jelen lenne a kihallgatás során. Semmilyen bűncselekménnyel nem gyanúsítjuk, mondja. Akkor is ragaszkodom, hogy itt maradjon. Rogdél Newsra néz. Hallotta a kérést, mondja News. Hölgyem, ne szólítsa a hölgyemnek. Elnézést, News asszony, Ha nem tévedek, ön utasítást kapott a felettesétől. Igen, sziszegi a fogai közt, News. News felettese nem más, mint New Jersey állam kormányzója. Aki nyomatékosan felszólította, hogy működjön együtt velünk. És nemzetbiztonsági ügyről lévén szó, adját az ügyet a hatáskörünkbe. Rezeg a mobilon, lopva pillantok. Bármi meglepő, te mi írt? Egy csapat FBI Jack is épp most kutatját a házadat. Egy furgonnal jöttek. Nem lep meg. Nyilván a kazettát keresik. A házamban úgy sem találják meg. Nincs ott. Elástam. Hol, máshol. A bázis melletti erdőben. A kormányzó úr valóban utasított, folytatja News. de dümányomozó jelezte, hogy jogi tanácsadót kíván igénybe venni. Lényegtelen. Pardon? Ez nemzetbiztonsági ügy. Amiről szó lesz, az szigorúan bizalmas. Mewes rám néz. Nep? Végig gondolom, amiket ógi mondott, hogy mit muszáj titokban tartanunk, hogy kit is kellene vádolni Leo haláláért, és hogy hogyan járhatnék a dolog végére, egyszer mindenkorra. A ajtóban állunk. Mius közvetlen munkatársai úgy tesznek, mintha nem figyelnének. A két ügynökre nézek. Rogdél fenyegetően figyel. Krüger az öklét szorongatja. Úgy néz rám, mintha a kutyaseggéből rángatták volna elő. Ebből elég. Miushoz fordulok és elég hangosan mondom ahhoz, hogy a munkatársai is hallják. 15 évvel ezelőtt az egykori Westbridge-i Nike rakétabázis illegális titkos táborként működött, ahol terrorista elemekkel állítólag összejátszó amerikai állampolgárokat tartottak fogva és hallgattak ki. Néhány középiskolás diák az elhunyt Iker testvéremet is beleértve videófelvételt készített arról, hogy egy Black Hawk helikopter az éjszaka lepő alatt leszállt az objektum területén. Az urak a kazettát akarják, dökök az ügynökök felé. A kollégáike közben éppen a házamat kutatják át, de megsugom hiába. Külger majd felrobban a dühtől. Nekem ugrik, legszívesebben megfojtana. Tudnod kell, leó, hogy közelharcban jó vagyok. Sokat edzettem, és elég attétikus vagyok. De feltételezem, hogy normál körülmények között a pofa simán földre tudna vinni. Hogyan magyarázod hát azt, ami ezután következik? Hogyan magyarázod azt, hogy a támadását simán kivédem az alkalommal? Egyszerű, torokra megy. Azt a testrészt támadja, amely a légzésemért felelős. És azután az éjszaka után, azután a vallatás után a primitív ösztönöm egyszerűen nem hagyja, hogy ez megtörténjen. A primitív ösztön különös természet fölötti erővel párosulva minden áron meg fogja védeni az ominózus testrészt. A gond csak az, hogy az ütés elhárításával még nem múlt el a veszély. Neked is be kell vinned egy ütést. Tenyérjellel gyomorszájon vágom. A mozdulat tökéletesen ül. féltérd hogy Egy pillanatra bentreked a szusz. Hátraugrok. Öklöm maga melékapom, kapom, hát ha a társa is bekapcsolódik. De nem. Döbbenten nézi, pórulját bajtársát. Maga megütött egy szövetségi tisztviselőt, közli rockdél. Önvédelem volt, kiált közben Mews. Mi a fene ütött magukba, uraim? A fickó a képébe mászik. Az embere az imént szigorúan titkos információkat adott ki, ami illegális cselekmény, különös tekintett el arra, hogy hazugság. Hogy lehet titkos, vág vissza Mews, ha hazugság? A mobilon megint jelez. Amikor ránézek Eli üzenetére, tudom, hogy villám gyorsan távoznom kell. Megtaláltam best. Nézzék, mondom, igazán sajnálom. Javaslom, menjünk be és tisztázzuk a dolgokat. Odalépek rüggerhez, hogy felsegítsem. Nem kér belőle. Dühösen eltolja a kezem, de egyelőre úgy tűnik, nem kívánja folytatni a bunyót. Miközben bevonulunk műz irodájába, magam vagyok a megtestesült békesség. Van egy tervem. Nevetségesen egyszerű. De néha ezek a legjobbak. Miután mindenki lehiggad és elfoglalja a helyét, felállok és azt mondom. Bocsássanak meg, de kérnék két percet. Van valami probléma? kérdezi Muse. Nem, nincs. Úgy teszek, mintha zavarban lennék. Csak muszáj kimennem a klotyóba. Rögtön jövök. Nem igazán várok engedélyre. Végül is felnőtt ember vagyok. Kimegyek Mews irodájából és elindulok a folyosón. Senki se követ. Itt van nem messze a férfi vécé. Elmegyek mellette, és célba veszem a lépcsőd. Leszaladok a földszintre. Lassítok, de sietősre veszem a lépteim. Egy perccel azután, hogy kiléptem Júziradájának ajtaján, már kint is vagyok, és egérutat nyertem az ügynökök elől. Elít hívom. Hol van Vesz? kérdezem. A szülei farmján Legalábbis azt hiszem, hogy ő az. Te hol vagy? Nyúakban. Átküldöm a címet, kocsival max. egy óra. Leteszem. Elindulok a Market Street-en. A University Avenue sarkán lefordulok, és az új alkalmazás segítségével felhívom morát. Egy kicsit aggódom, hogy esetleg nem veszi fel, hogy megint eltűnt az éterben, de rögtön beleszól. Mi a helyzet? kérdezi. Hol vagy? Itt várok a tilosban a Market Street-en, a főügyészség előtt. Fordulj el kelet felé, és fordulj jobbra, a University Avenue-ra. Meglátogatjuk egy régi barátunkat.